Salme 53 Til dirigenten på Mahalat Maskel av David Den uforstandige har sagt i sitt hjerte, det finnes ingen Jehova. De har handlet for dervelig og har handlet av skylig i sin urettferdighet. Det er ingen som gjør godt. Gud har fra himmelen sett ned på menneskesønnene for å se om det finnes noen som har innsikt, noen som søker Jehova. De er alle veke til de jeg er alle like for dervet. er ingen som jør godtt, ik en eneste. Har ingen av dem som praktiserer det som med skadlig, fått kunskap, de som fortærer mitt folk som om de spiste bruø? Jehova har de ikke på kalt. Der ble de grepet av stor torrätsel, der hvor de ikke det vis sig og væ en onerätsel, For Gud selv skal visli sprek nokklende til en v som lærer sig mot dig. Du skal virkel gjøre dem til skamme for Jehova selv har forkastet dem. Og om det fra Sion kom storslagen frelse for Israel? Når Jehova fører de fangene av sitt folk tilbake, la da Jakob glede seg, la Israel fryde seg.